Ett möte i ett av Sveriges storstadsområden. Marcus har hamnat i konflikt med en vän han alltid litat på. De har samarbetat om narkotikahandeln men nu är förtroendet förstört. När jag började samla in nya soldater och någonstans försöka skapa min egen trygghet i situationen, så var den en kille jag pratade med till och från som var vän med killen jag hade konflikt med. För att försöka reda ut det hela träffas de på en neutral plats. Men plötsligt drar den tidigare vän en kniv. Precis när han försöker slå ner mig så får jag in ett slag på honom. Vi hamnar stående både två så kommer en vän att skjuta ett varningsskott. Petri Krim, den här veckan om den ensamma avhopparen. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. Ja du, det finns ju onekligen en hel del utmaningar med att lämna ett kriminellt liv. Även om man fått hjälp av till exempel polisen eller socialtjänsten. Vi har också pratat en hel del om avhopparorganisationer i det här programmet. Och när vi pratar med den typen av grupper så pratar ju många av dem att det är svårt att bryta ett kriminellt tankemönster. Och även om det då kan finnas ett liksom... Ja, vad ska man säga, vanligt hederligt sammanhang och komma tillbaka till för den här personen, avhopparen. Kan det ju vara en rejäl uppförsbacke att återfå förtroendet hos anhöriga, vänner och exempelvis arbetsgivare? Och det har från flera håll, både polis och socialtjänst, pratat om att allt fler personer i kriminalitet har visat intresse att hoppa av. Att man ber om hjälp helt enkelt. Och enligt nya siffror som vi på Peter Krim har fått loss så har man sett i Stockholm en enorm ökning de senaste åren. Vi ska prata mer om det senare, men mm. det finns också personer som lämnar helt utan att ha någon kontakt med Polis, avhopparverksamheter eller ens socialtjänst. Och vi har träffat en av de personerna. Han hörde av sig själv till oss för att dela sin historia. Den här mannen han är i 30-årsåldern och lämnade för en tid sedan ett kriminellt sammanhang där han var del att distribuera först dopingpreparat som det började med och senare också narkotika. Marcus, som vi kallar honom, det är inte hans riktiga namn, kom till ett vägskäl där han var tvungen att välja om man skulle ge sig in djupare i en potentiell mycket våldsam konflikt eller lämna det kriminella sammanhanget. Han var en del i. Envis, driven, målmedveten i det jag, vad ska man säga, ger mig in på. Jag säljer en grej halvdant. Har jag bestämt mig för något så går jag hela vägen. För hans säkerhet har vi låtit en annan person läsa in hans svar. Kommer det en motgång försöker alltid ta den för vad det är och se något positivt i det. Det har också format den man är idag och gjort en vad andra människor säger i alla fall, stark. Men någonstans för att få den styrkan så har man behöver tackla väldigt mycket motgångar på vägen. Vi ses hemma hos honom och det är en annan stad där han egentligen inte har några band till det här gamla livet. Han är uppvuxen i en mindre kommun i Mellansverige och Markus berättar hur det redan under hans tonårstid diskuterades om han skulle göra en ADHD-utredning. I tidig ålder misstänkte man att jag hade en ADHD-diagnos. Men jag fick aldrig något grepp om det. Jag ville inte bli hjälpt. Jag ville inte ta emot hjälp, vi provade med BUP och så. Han levde en rätt ordnad tillvaro där båda föräldrarna jobbade. De bodde dock på var sitt håll och Marcus var mest hos sin mamma och då bonuspappa. Han beskriver uppväxten som stabil och att de fanns där för honom så att säga. Men att han saknade sin biologiska pappa som reste ganska mycket i jobbet. Någonstans i bakgrunden har alltid funnits en saknad. Konsekvensen av saknaden blev mitt humör. Och jag tog ut det på de som ville mig väl. De som fanns där tog med en på resor, skjutsade och med på matcher varje helg. De fick ta väldigt mycket skit. Tonåringen Marcus beskriver han själv som trotsig. Jag gjorde ofta det jag själv kände för. När jag var runt 15 började jag skolka, minns sköta fotbollen lite. Jag hade ett jävla humör och var allmänt störig på ett sätt som belastade mina föräldrar väldigt mycket. Just det där med fotbollen, mm. han spelade på ganska seriös nivå fram tills han drog på sig en knäskada. Det känns ju väldigt typiskt för ja. fotboll. Det här med fotbollen i alla fall kan han i efterhand se- att det höll honom borta från rätt mycket dåligheter. Det var väl fotbollen som räddade mycket. Under tiden jag rehabbade mig tillbaka så var det alkohol. Fram tills jag blev skadad var det bara idrott. Sen var det att jag testade gränser. Man vet att det inte är bra, men man gör ändå. När jag var 17 så åkte jag dit för min första misshandel. Man hade väl kanske kunnat förutsäga tidigare- att det skulle kunna braka åt det hållet. Han visste vad rätt och fel var men att han inte tänkte sig för och att det också var en slags kick att göra de här sakerna. Den misshandeln började på ett jävla skit sätt egentligen. Där jag bodde var det ganska mycket nazister så var det en som kallade snett på oss och då valde vi att gå efter. Min polare startade allting med en hoppspark bakifrån. Jag vände mig om och liksom sopade på honom också. Det jag inte tänkte på var att det var, att det var två civilpoliser som käkade lunch på lunchrestaurangen som ligger ganska jämt med den här parken. Man var ganska rökt på plats Och det ledde till Markus första dom Min mamma har alltid varit så att om det är fel Så ska jag stå upp för konsekvenserna Det har hon alltid varit Norda med. Så det har varit samhällstjänst och böter Stå på ett bageri varje söndag i tre månader Och då på Arraxbollar i choklad Det tyckte man var ett straff då och hans belastningsregister, det är inte jättelångt men Marcus begick som tonåring och då tidiga 20-årsåldern. Även en del andra brott som stölder och det fanns flera fall av misshandel också. Men de åkte han aldrig dit för och hur brottsoffren drabbades, det var ingenting han tänkte på. Nu är jag ett konsekvenstänk, men under de åren hade jag inget konsekvenstänk och var inte speciellt empatisk heller. Vid stölder, det enda man tänkte var då att allt var försäkrat och att de får ut nytt. Men så döms han för ett mer allvarligt våldsbrott. Och det, det blir hans första tid i fängelse. Och efter straffet, då fick han vård via socialtjänsten. Jag har alltid varit svart eller vit och har inte haft något konsekvenstänk. Men efter vårdvistelsen lärde mig vad konsekvenser av olika handlingar blir. Det vart mer åt det organiserade hållet. Sålde mycket steroider, mycket droger. Men då vart det någonstans också att man tänkte vilken typ av folk man sålde grejer till. Är det sådana som kan se till att jag åker in? Eller sköter de det snyggt? Jag utnyttjade väl det man hade lärt sig fast i en kriminell miljö. I och med det så var det mer organiserade brott. Man tänkte på risker och vad följderna kan bli. Vad som ska vara värt för att torska. Den här vårdvistelsen den blev ju ett slags kriminell kompetensutveckling kan mm. man ju säga. Lite cyniskt. Markus är nu i 25-årsåldern års åldern och flyttar till ett av Sveriges storstadsområden. När det gäller försäljningen så började med steroider, sålde i ganska höga volymer, gjorde 40 i fickan varannan vecka ungefär. Markus ser inte som att han själv var riktigt ja, medlem i ett nätverk. Däremot hade han ett slags beskydd som han också betalade ett antal tusen varje månad för. Jag var ganska skyddad under två, tre år i alla fall. Jag kände ganska mycket tungt folk. Inget är gratis, men det är betydligt lättare att betala för det skyddet om det skulle dyka upp något än om man inte har haft det alls. Hade man inte haft det så hade det varit en helt annan situation. Man hade inte vågat lika mycket. Liksom. Steroiderna förvarades i en lokal på en liten ort. Sen skickades de eller levererades på annat sätt- till det som Markus beskriver som träningsfolk runt om i Sverige. Mm. Vartefter blev det också andra substanser- som amfetamin, tramadol och också annan typ av narkotika. Och som Markus nämnde, runt 40 lax i fickan mm. varannan vecka. Det blir ju en månadsinkomst på 80 000- Rätt mycket pengar och frågan är ju, vad gjorde han med dem? Ingenting vettigt egentligen. Jag hade en jättefin lägenhet. Det gick att spändera kontanter på ett helt annat sätt än vad det går att idag. Nu är det jättekontroll på allt. Jag kunde köpa en klocka, man hade schysst tv, tjejen jag hade då hade schysst bil. Egentligen ingenting nödvändigt. Hade man varit smart så hade man tvättat om och investerat. Under den här tiden har han rätt sporadisk kontakt med släkt och familj. Det handlar dels om att de är kritiska till hans kriminella liv, även om Marcus förnekar att han håller på med droger. Och dels för att Marcus vill skydda dem. Om han till andra kriminella kan säga att han har klippt banden med familjen så kan de inte heller utöva påtryckningar mot familjen för att komma åt honom. Men så dör en nära anhörig. Och det får Marcus att försöka ta ett slags paus. Han få ett vanligt vitt jobb och bor ihop med en tjej. Samtidigt fortsätter han ändå med försäljningen av dopingpreparat och droger. Jag försökte någonstans sluta och dra mig tillbaka men ja, det finns något som heter en gång buse alltid busse. Även om försäljningen gick bra och det har varit väldigt lite konsekvenser med det så var det ändå en tanke på att göra brott och tjäna mer pengar. Pengar ofta en drivkraft som drar in folk i fel händer. Men det kommer en krasch till slut. Jag var inte riktigt klar i huvudet. Det var väldigt tufft. Jag hade en ledande roll på mitt arbete. Samtidigt som jag hade en familj eller dubbel liv med kriminaliteten. När den ena överbelastade den andra så gick luften ur. Jag blev sjukskriven, Så jag eskalerade den kriminella biten. Allt man tänkt på sköttsnyggt i kriminella ögon. Man tog risker men man klarade sig. Men så var jag lurade i en fälla av en person som jag aldrig trodde skulle sätta mig i den fällan. Och vi ska inte gå in på allt för mycket detaljer kring det hela. Men, men vad händer här i stora dag? Enligt Markus uppstår en konflikt med en person som vill ta hans plats. En person han litar på är del i det här. Men det inser han först i efterhand. När jag började samla, det kallas för soldater. När jag började samla in nya soldater och någonstans försöka skapa min egen situationen, så var det en kille jag pratade med till och från som var vän med killen jag hade konflikt med. Samtidigt är Marcus i en rätt jobbig situation i övrigt. Han bearbetar fortfarande sorgen efter en nära anhörigs bortgång. Det har nu tagit slut med flickvännen och livet är rätt tufft. Jag var inte så noggrann. Det kom in droger i min tillvaro för att dämpa och lugna ner. Jag höll sig vaken och var klar, men man var inte tänkt. Det blir en slags sammandrabbning kan man väl kalla det- mm. mellan Markus och killen han litar på- och Marcus lämnar stan några dagar. Väl tillbaka stämmer han och killen träff igen- men då har Markus uppbackning med sig. Så snackade vi så tar han fram en kniv. Alltså min polare får en halvdålig känsla. Precis när han försöker slå mig så får jag in ett slag på han. Jag de stående både två så kommer en vän skjutet skjuta ett varningsskott- och Marcus inser här att han kommit till något slags vägskäl. Tankarna som han har haft på att lämna det kriminella livet, de växer sig starkare när han då lämnar stan i ett par veckor. Jag hade hamnat i konflikt med en av mina bättre vänner och det kändes någonstans som att luften gick halvturen. ur den. Och den här tiden som vi var borta från stan så tänkte man på om man skulle ge sig in i det här igen efter allt som har hänt. Eller om man ska försöka skita er och ta sig ur det. Och vi ska återkomma till Markus väg ut ur det kriminella livet. Men hans läge vid den här tidpunkten är att han både är en del i ett kriminellt sammanhang. Där han är en slags mellanhand för handel med narkotika och dopingpreparat. Och att han själv använder både amfetamin och tramadol. Det senare för att kunna sova och bli mer avtrubbad. Det kopplar bort väldigt mycket känslor, perspektiv på verkligheten. Det är väldigt få människor som kan göra saker opåverkade. Då ska man ha ett kraftigt psykiska fel. Och saker i det här sammanhanget är alltså... Skjutningar, en stor leverans av några som kan ge ett hårt straff. När man tar en väldigt stor risk, det är väldigt få som gör det opåverkade. Det är en grej, att man tar bort konsekvenstänket lite grann. Eller, lite grann. Det är som var väldigt bra på det, som till exempel när skulle man kunna ha världens skuld och det tynger inte dig alls. Det är smärtstillande, lyckopiller, ångestdämpande, allt i ett. Tramadol var inte det huvudsakliga preparatet som Marcus handlade med. Det kunde dock dyka upp ibland. Det kunde vara att man körde iväg tidigare tabletter lite då och då. Det var inte bara tramadol utan också blåbär. Det är benzo, serbiska exanor. Det tar också bort väldigt stora konsekvensfaktorer i hjärnan. Det är också ett preparat som många tar när de gör saker och ting. För Marcus var det bara en sak som hade betydelse då. Pengarna. Där och då brydde jag mig egentligen inte. Det låter kanske grymt och låter kanske hårt- men där och då i och med att jag åt själv så tänkte man inte alls vad konsekvenserna kan bli. Det känns inte skönt nu i efterhand alltså, att veta om man kanske har bidragit till. Sen spelar det väl egentligen ingen roll om det är 10 000 tabletter eller en miljon tabletter som kommer till ett område. Man är ändå bidragit med sin del. Nu så är det efterhand så känns det ingen vidare. Tramadol har vi kommit i kontakt med relativt mm. ofta under tiden vi gjort Petre Krim. Vi har nämnt i förbifarten som en drog som missbrukas ganska friskt egentligen bland unga kriminella kopplade till nätverk. Och det pratas också om det som en del i den cocktail av droger som unga våldsbrottslingar tar för att kunna genomföra grova våldshandlingar till exempel de många skjutningar som vi berättar om. Och tidigare i år så publicerade också Svenska Dagbladet en granskning av mordpillen som de kallade. Där framgick det att en av fem som mördades i skjutningar hade tramadol i blodet enligt då Rättsmedicinalverket, RMVs egna analyser. Och det är nästan tio gånger vanligare än vid andra dödsfall som RNV utreder. Vad är då egentligen tramadol? Ja, tramadol är det vad man kallar en syntetisk opiat- vilket också kallas för opioider. Det framställs alltså i labb- till skillnad från till exempel morfin och heroin- där basen i alla fall kommer från opiumvalmo. Och opioider har ju ökat i popularitet sedan 2010. Där ser vi bland annat tramadol och fentanyl- och även oxykodon och oxycontin. Och till exempel oxykodon och fentanyl- har ju varit väldigt omtalade- framförallt på grund av stora opioidvågor i USA där väldigt många människor har dött de senaste åren på grund av överdoser. Men vi har också sett hur fentanyl till exempel har legat bakom många överdoser i Sverige för några år sedan. Och fentanyl det är ju extra farligt eftersom det är så extremt potent. Tramadol är ju inte lika starkt och därför inte lika enkelt att överdosera. Och är också ett godkänt läkemedel i både Sverige och EU. Men en stor del av den tramadolen som handlas med den kommer in illegalt i landet. Ofta från Indien. Det har varnats för, som vi varit inne på, att allt fler unga personer tar tramadol istället för exempelvis då kokain. Och det finns också en ekonomisk aspekt i det hela. Det berättar Marcus. Du kan känna dig kung på kokain, men du kan känna dig kung på tramadol också. Men skillnaden är att ett gram kokain kostar tusen kronor och räcker ett par timmar. Medan en karta tram kostar 300 och räcker ett par dagar. Så många väljer att må bättre ett par dagar för en billigare peng. Marcus landade i att han skulle lämna både staden och det kriminella livet efter konflikten med den han trodde var en vän. Jag funderade ut olika alternativ och vad det fanns för bra vägar för mig att ta vidare. Det blev dyrt och det kostade väldigt mycket pengar att kliva ur men samtidigt fick kliva ur på rätt sätt. Ingen som krävde mer när de fick betalt. Det har känts skönt att få den omstarten. Summan vill han inte gå in på och Markus säger att han inte har några pengar kvar från det kriminella livet. När han bestämde sig för att lämna, mm. då tog han kontakt med en nära anhörig. De hade då inte hört av varandra på rätt många år. Jag sa bara att jag behövde komma ifrån. Det började med att jag frågade om han hade hotellnätter. Men så sa han, kom till saken. Då frågade jag om han kunde komma och hämta mig. Vi var inne på det tidigare, att Markus föräldrar anat vad han hade hållit på med- de har väl misstänkt mer än vad de har vetat. Det har väl att göra med att man hade dyra kläder, dyra smycken, dyra klockor. Ja, de fattade väl att det som kostade fick man varken ut från försäkringskassan eller vanlig lön. Men jag förnekade alltid och försökte prata bort det. Att man jobbade extra eller att det var fake eller billigare. Men eh, de är inte blöggda på det sättet. Det har nu gått en tid sedan Markus lämnade, och det skedde utan hjälp av någon avhopparverksamhet. Däremot, med stöd från familjen, har han med hjälp av en nära anhörig fått hjälp att skaffa bostad i en ny stad. Han har också ett vanligt vitt jobb där han trivs, och samtidigt har åren i ett kriminellt sammanhang påverkat honom såklart. Det är egentligen ett arbete varje dag. Och i början var det väldigt jobbigt. Man kände sig orolig, man lite lite på samhället, man var skygg och obekväm. Alltså. Jag vill inte vara nära stora folksamlingar. Marcus poängterar att han älskar sin familj men att de inte alltid förstår vad han har varit med om. Att det kan vara svårt att ändra sitt sätt att agera och tänka även om man inte är kvar på den kriminella platsen så att säga rent fysiskt. Samtidigt har han försökt förklara vad som har hänt för familjen som när han berättade för en nära anhörig. Hon tyckte att nu har det väl därifrån men de förstod inte hela bilden. Jag berättade för en nära anhörig vad det var som hände när jag valde att åka därifrån. Jag blev lite förvånad över att hon trodde det ganska lugnt när jag berättade. Hon ville försöka förstå. Men det har kostat många timmar att försöka bygga upp någonting igen. Eftersom man har hållit på med skit i 15 år liksom. Att lyckade avhopp. Oavsett då om det sker med hjälp av myndigheter, organisation eller mer på egen hand som i Markus fall är en viktig pusselbit för att bekämpa organiserad brottslighet. Det är det nog ingen som säger emot. Nej, men något som har saknat och fortsatt saknas det är en nationell gemensam avhopparverksamhet. De fallen vi har berättat om tidigare, där har det varit privata företag, det har varit SIG, ibland har polisen varit inkopplad och det är lite olika i olika delar av landet. Men det finns en ambition från polisens håll att ha en gemensam struktur för avhopp över hela landet och den drömmen den lever i form av ett regeringsuppdrag som är en del i regeringens 34 punkt för att bekämpa gängkriminalitet. Nämligen punkt 33 inför ett nationellt avhoppaprogram. Det baserades ut i september förra året där Morgan Johansson socialdemokratisk justitieminister utsåg tidigare rikspolischefen Stefan Strömberg till nationell samordnare för avhopparverksamhet. Han har ett uppdrag fram till i höst september där han ska hjälpa och koordinera dels Polismyndigheten men också mm. kriminalvården, statens institutionsstyrelse och socialstyrelsen i arbetet för att utveckla det här nationella avhopparprogrammet. Och en polisregion som redan har gjort en ordentlig nysatsning på avhopparverksamhet och som nu delar med sig av sina erfarenheter till andra regioner, det är Stockholmspolisen. Jag har jobbat i den här rollen i närmare två år. Det är två år precis här om en månad. Det här är Elin Hernstedt som är en av två regionala avhoppsamordnare för Stockholmspolisen. Och du, Hampus, har ju varit med i ett halvår före mig. Plus att du var med i hela genomlysningen som var ett uppdrag till regionen. Alltså polisregionen Stockholm. För att eh, ja, men, eh, skruva om det som, som tidigare avhopparverksamhet har funnits inom polisen i många år. Och Hampus, det är Hampus Johannesson som är den andra samordnaren. Och genomlysningen, den gjordes för ungefär två och ett halvt år sedan när man började arbeta på ett annat sätt. Och första delen i det, det var att försöka utnyttja varje kontakt man hade med kriminella. Vi träffar ju de här i förhör, i fordonsstopp, i alla möjliga situationer. Och socialtjänsterna träffar dem ju i biståndshanläggning. Och ja, det finns en lång rad eh, möten med de här människorna som och man tar tillvara på dem- och och lyckas så ett frö i dem- eller när de själva liksom uttrycker en vilja- att, att lämna den här livsstilen. Börjar vi med att ta tillvara på det- då kan vi nå ganska långt. Just att försöka att plantera ett frö- då hos potentiella avhoppare- är en viktig del av arbetet. Men också att man ska utnyttja- kunskapen om konflikter och individer- hos de olika lokalpolisområdena. Helt enkelt ta koll på vilket läge- en person är i just där och då. Den här genomlysningen- Ta i sikte på en lokalt avhopparverksamhet där vi tar tillvara på den här kunskapen som Elin pratar om. Det finns ju otroligt mycket kunskap om både konflikter och individer. Men i vissa fall så kan inte lokalpolisen ha ansvar för avhoppen på grund av säkerhetsfrågor. Och då kontaktar de Elin och Hampus direkt. I det fallet att det är en hög hotbild. Så de, de ringer inte oss för alla sina avhoppar utan är det så att det finns en hög hotbild så, så blir det vi. Eller om det är någon annan liksom stött i ett ärende som behövs så har ju vi den, den rollen också. Och det här med att jobba lokalt och väldigt målmedvetet, det har ju gett resultat i alla fall vad gäller aktiva avhoppsärenden. Nej, men Det har ökat kraftigt. När vi kollar de senaste siffrorna från april i år och ser tillbaka till dess att polisen la om sitt arbetssätt så ser man en stor ökning i Stockholm, precis som Hampus Johannesson varit inne på. Exakt. 2020, då hade man 26 pågående avhopparärenden i Stockholm. 2021 i april, då hade man 74. Och nu det allra senaste, då, 2022 i april, då hade man 130 i pågående avhoppsärden. En rätt stor ökning på väldigt kort tid. Verkligen. Så vad är slutsatsen då? Jo, men letar man så finner man. Alltså det är ju det som är hela grejen här. Vi har liksom ökat tratten in, ytan in i verksamheten är större. Men avhopp kan ta lång tid. Mm. Man brukar räkna på två år innan man räknas som avhoppad. Man behöver, behöver lite längre ledtider och, och självklart så tittar vi och följer upp det här och har väl Innan det här året är slut så kommer vi ha fler lyckade fullföljda avhopp, absolut. Men att jämföra Stockholms stora ökning av aktiva avhoppare med andra regioner det är svårt och det är svårt av flera skäl. Bland annat för att definitionen av avhopp och hur man för statistik över avhopp skiljer sig väldigt mycket åt mellan de olika polisregionerna. Men när vi pratar med polisens nationella samordning av avhopparverksamhet så berättar de att ansökningarna för att ta del av statliga medel, alltså medel som är öronmärkta för avhopparverksamhet, det har enligt dem ökat kopiöst. Nu snackar vi pengar. Ja. Och om vi då kollar 2020, då betalades det ut 7,6 miljoner kronor. 2021, då var det upp i 15 miljoner, alltså dubbelt så mycket mm. och 2022 då är det 22,5 miljoner som är öronmärkt och för några dagar sedan öppnade ansökningarna då för att ta del av de här pengarna men polisen bedömer att ansökningarna kommer att ha ökat så pass mycket att det överstiger summan de har att faktiskt använda och förra fredagen då hölls ett möte med alla regionala samordnare för avhopparverksamhet i samtliga polisregioner. Och det kan man väl se som ett steg mot ett nationellt program på något sätt. Elin och Hampus de berättar att Stockholms arbete såklart skapar en del intresse men samtidigt ska man vara noga med att alla regioner har rätt olika förutsättningar. Men Elin har sig liksom fram emot ett mer systematiserat arbete vad gäller just avhopp. För det ska inte vara beroende på vart i landet du bor vilken typ av hjälp du får utan det här är ju även om det är en komplex målgrupp och det är skräddarsydda lösningar men någonstans måste det finnas ett system eh, där alla har rätt att få samma hjälp. De hoppas både att få att deras erfarenheter ska hjälpa andra polisregioner att snabbare komma igång med det här. Men också att andra delar som socialtjänsten ska bli bättre när man till exempel upphandlar avhopparverksamhet. Men att också vara väldigt medvetna konsumenter och ställa krav på de som utför de här insatserna att det blir det som de betalar för. Men sen även att sjukvården som ligger under regionerna ska bli bättre på att fånga upp de här unga killarna som till exempel lider av PTSD eller de som behöver få diagnoser ställda efter ett avhopp. För det räcker ju inte bara med att ha ett jobb och en bostad. Man måste ju komma åt kärnproblematiken här. Men en grej som Hampus märkt av det är att de har börjat prata inom kriminella kretsar på ett lite nytt sätt kring det här med avhopp och vilken hjälp man kan få. För ett par år sedan så kanske det var fler som hörde av sig till oss och sa att de ville ha en lägenhet eh, i stan och ett jobb första dagen egentligen. Men att nu eh, kommer fler in med en grundförståelse om att det här handlar om att eh, ta emot kvalificerat stöd, att arbeta med sig själv för att liksom bli en bättre och välfungerande människa. Och också det här med det som vi kallar för, det finns inget golarkrav. Det var så här vanligt att vi fick svara på det förut, så här, men måste man prata? Nej, du behöver inte det handlar inte handlar inte om att liksom berätta om andras kriminalitet eller din egen kriminalitet eller hur det ser ut. Utan det handlar om att vara vill att ta emot stöd. Eh, sen behöver vi bedöma hotbilden. Så vi behöver liksom få förstå er, hur farligt är det är ungefär. Liksom. Men, mm. men så de här människorna, de pratar ju med varandra. Mm. Och det tycker jag är ganska så tydligt. För Markus del ser han just nu ljus på framtiden. Han har ett jobb, han har framtidsplaner, har hyggligt lappat ihop relationen med familj och närmaste släkten. Och vid en koll med ett antal tingsrätter så har han heller inte dömts för någonting de senaste åren. Och han funderar nu på att ta ytterligare ett steg för att bearbeta sitt tidigare liv. Det är klart att man skulle kunna ta samhällshjälp, göra psykologitester, man vet ju liksom inte om man har PTSD- det är något jag faktiskt tänkt kolla upp eftersom man har haft ångest och skuldkänsla under ett och ett halvt år. Man försöker ventilera med familjen men man kan aldrig riktigt se hela sanningen. Det är så inte att man själv någonstans att man kanske inte vill visa sig för svag eller svagare än man egentligen är. Men det är en skam helt enkelt. Man skäms ju. Jag har aldrig varit den här som liksom pratat. Men sen är ju också den här frågan om hur familjen ser på honom, om familjen litar på honom. Vad säger den där? Han dröjer lite med svaret där. Kanske inte 100 procent. Man märker i alla fall att de försöker och har släppt in mig så pass att de vill lita på vad jag säger. Man får sota mycket för det liv man valt att leva. Misstänksamheten, mycket motbevisning. Det är en baksida som jag tycker är väldigt jobbig. Inte nog med att man tog sig bort därifrån, bytt stad, så ska man ändå behöva motbevisa. I framtiden vill han bilda familj även om man inte känner någon direkt stress kring det i nuläget. Det är väl klart. Man drömmer väl någon gång framåt om att skaffa familj. Samtidigt har jag inte bråttom. Alltså. Det är en sån här stor process i livet. och Jag vill känna mig trygg när jag skaffar en tjej och försöker bilda familj. Men det är klart att det är drömmen. Och bättre ekonomiskt, nu har jag börjat om på noll. liksom. Markus är, som vi nämnt tidigare, en av personerna som hört av sig till oss på Peter Krim. Och han hade ett syfte med att berätta sin historia. Kan jag rädda någon det är en stor vinst för mig. Samtidigt som det är en stor vinst för dem också såklart. Försöker förmedla att saker och ting går Men det handlar om att våga Det handlar framförallt om att göra det när man känner att det är dags Det går att klara sig på egen hand Trots att det är tufft Framförallt hoppas jag att de som är på väg in Lyssnar och får en inblick Gatan är inte så snäll Du blir oftast utnyttjad Och frågar dig själv om det är värt det Du kan inte lita på någon Är det liksom värt det du har lyssnat på Petri Krim om den ensamma avhopparen. På vår hemsida hittar du länkar till olika avhopparverksamheter och vart du kan söka hjälp om du vill lämna ett kriminellt liv. Reporter idag var Linnea Hjortstam och Alexandra Sandemalm, producent Linus Lindal och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss gärna eller kom med synpunkter om avsnitten. Ni hittar oss på peterkrimsnabblasverigesradio.se eller 073 461 2915. Där har vi också Whatsapp och Signal. Och på Instagram det heter vi peterkrimpodden. Sen lägger vi ut veckan på fredagar, en slags sammanfattning av en del krimnyheter som har skett under veckan. Dessutom kommer vi nu på söndag vara med på poddfest på Fotografiska i Stockholm. Då kommer det faktiskt också handla om avhoppare. Och hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar. Vi kommer ha personer på scenen som det finns möjlighet att ställa frågor till. Jag heter Eva-Lisa Valim Och jag heter Victor Andén.